entzun testua Orain katarrori buruz darituko gara. Auzko traizioak argita garbi esaten du, arropa jantzi edo ostu eingo zara eta hostu ezkero katarroa harrapatuko duzu. Zintzialariek ukertu aldute hori egia denala ez. Babai, bai, ikertu egindute eta bitxia da zera aurkitu duten. Adituek denbora luzez esaten zuten, hori etzela egia. Hotsak berak ez duela zer ikusirik katarroa harrapatzearekin. Eta argutio sonak zituzten hori esateko. Batetik, katarroa virus batzuek eragiten dutela. rinovirusek eta koronabirusek batez ere. Baina tira, birusek. Eta hotzak ez, ez duela eragiten katarroa. Hotzak berak. Minuso gehi gradutan hankautsik ibilita ere, <gülüyor> ez badago virusik inguruan, ez zara kutsatuko, ez duzu katarroa errapatuko. Eta hori egia da, azpimarratu behar da, hori, Egia da. Bestetik adituek zioten hotza dela eta ba neguan jendeak baduela joera elkartzeko, toki itxietan adibidez, kontaktua be, gehiago dugu eta beraz elkarri kutsatu egiten diogula katarroa askoz gehiago, ba bueno, udan baino adibidez. Eta hori ere egia da. Eta, bueno, bi egi ditugu eta argudi horiekin argi zuten hotzak ez duela parte hartzen katarroa harrapatzearen prozesuan. Punktu. Ez, ba, ez. Azken urte hauetan ikerketa berriak izan dira eta adituak konturatu dira otzak ere, bueno, eragiten duela zerbait. Azkar esan da, gorputzaren defentsa sistemari eragiten dio. Eta birusa erraixago sartzen da gorputzean. Hau, tira, oso erraix esaten da, baina zientifikoki baiestatzea ez dain erresa, Esango nuke, zaila dela. Tira, gautza asko gertatzen dira gorputza otzetan jartzen dugunean. Et baina efektu nagusia hau ere ba, ez dakit, modu gordinean kontatuta gorputzak organo garrantzitsuenak babesten dituela da. Eta besteak organo garrantzitsuak ez direnak baez, ez ditu babesten. Garunak, biotzak edo gibelak adibidez ez du berotasunik galduko. Baina besoak eta ankak adibidez bai. Besoak eta hankak eta baita sudurra ere. Berotasuna Ez dua inbesteko berotasuna gordetzen, ez dakit nola izan nau, baina berotasuna gordetzea sudurrean ez da lehentasun bat gorputzarentzat hotza dagoenean. Tira, berotasuna odolarekin dator eta horrek izan nahi du hotzetan gorputzak ez duela inbesteko odola pompatzen sudurrera. Eta noski odol gutxi dagoen tokian leukozito gutxi daude, da, gure zelula defendatzaile hoiek. Beraz, birusek ospo, ostopo gutxi topatzen dute gorputzean sartzeko. Beraz ulertzen da nola eragiten duen hotzak katarroa arrapatzearen kontu horretan. Defentsak gutxitu egiten dira, nolabait bidea gorputzean sartzeko bidea birusek erresagoa daukate. Orain katarrari buruz darituko gara. Aozko traizioak argita garbi esaten du, arropa jantzi edo ostu eingo zara. Eta, oztu ezkero, katarroa harrapatuko duzu. Zintzialariek ukerto aldute hori egia denala ez. Babai, egin dute, eta bitxia da zera horkitu duten. Adituek, denbora luzez esaten zuten hori etzela egia. Hotzak berak ez duela zer ikusirik katarroa harrapatzearekin. Eta argutio sonak zituzten hori esateko. Batetik, katarroa virus batzuek eragiten dutela. Rinobirusek eta koronabirusek batez ere. Baina tira, birusek. Eta hotzak ez, ez duela eragiten katarroa, hotzak berak. Minus gehi gradutan hankautsik ibilita ere, <gülüyor> ez badago birusik inguruan, etzarak utxatuko, ez duzu katarroa errapatuko. Eta hori egia da, azpimarratu behar da, hori egia da. Bestetik, adituek zioten, hotza dela eta baneguan jendeak baduela joera elkartzeko, toki txietan adibidez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 organo garrantzitsuenak babesten dituela da. Eta besteak, organo garrantzitsuak ez direnak, baez, ez ditu babesten. Garunak, bihotzak edo gibelak, adibidez, ez du berotasunik galduko. Baina besoak eta hankak, adibidez, bai. Besoak eta hankak, eta baita sudurra ere. Berotasuna, ez du, hainbesteko berotasuna gordetzen, ez dakit nola izan hau,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 entzun testua Bueno, Óscar Aranzabal eibarkoa, Eibarzalea eta Amaraunean bisieta egiten digu berarekin ekonomia kontuak lantzeko eta gaur Eskozera bigira jarriko garazinbestean Óscar, prozesu honetan ekonomiari bai. garrantzia emantzaio eta hori aipatu nahi dut. Gainera zuan bertan bizia zara? Bai, orain dela hogei bat urte. E, oso bestelakoa zen orduan giroa ni uste e... Ja, bertzaleak eguneko den iristen, eh? Za, laukatu esango eh, genuke. Eta gauzak nolaldatu diren, ogei urte gero gago ba, ba, gutxiatik ez diela garei atera. Eta biztan denez, e, belaunaldi gazteak oso aldekoak omen dira. E, batek da kimeniko gehi urtera errepikatzen bali madara jenduna, baze aterako den. Baina uste, belaunaldi kontu bat izan daitekela. Eta zergatik gertatu da aldaketago gehi urteotan? Bueno, asko kezaten dute, alde batetik, e, bueno, tatserren politikak asko lagundu zutela, perak, e, e, bueno, iaia politika gara manzun eskozien aurkakoa, ego e, aldearen alde, inglesak etabar, eta bar, eta ero hortaz aparte, ba, bueno, nigu uste dut e, eskoziarrek humiliazio puntu bat sentitu izan duetela, ba, beti geizki geizkitratatuak izan dielako, eta petrola beraiena dielako, eta esaten dute geizkirea biltzen ari diela, orduan, arraso diazko dugu eta asko, asko ekonomikoa kuriosua da normalean, abertzaletasunari arpegatzen zaioen la romantizismoa, edo sentimentu eta noinarrita egotea, eta oain kameron izan daudiz, bihotzari deia indiona gehiena. Bye. Orban, gauzak askoaldatzen ari dira, yeah. bai, konzeptualki, eta genitjun mitu asko erortzen ari dira. Eta izugarri patu da prozesu honetan Oskarte demokratikoa izan den, eta nola babestu diren batzun eta besten eskubideak, eta gero barretagero bukaerareze koerentea izan den ez da, galtzailaren dimisioarekin izan nahi dut. Bai, bueno, nik ustez, eh, batek alabesteak eh, imaitz alderantizkoa izan baliz kameroneek ere, ni gustu utzi te egundak zenbat utzat ze, bueno, resumo batueren desegitea bere hondamena izango litzake, es. Egia da parte hartze izan dela eta jendeari galdera serioak egiten zaiki honean politika, jo, e, kontrara, ra, politika interesatzen saio, esaten denaren atendendaren kontrara, ¿verdad? esaten dute vez de atendute politikat bueno, galdera serio egiten direnean biztan da baietz, baina denak ez dutela irizpide berdinekin boskatzen, ez Batzu bihotzaekin jokatu dute, estatu dut buruarekin eta askok poltxikoarekin. Baina bildurraren botoa hor bai gertatu Baiz, dela, ez? E, askotan aipatu dute, ¿está? Kameroneek es, amenaz egin diotez, ekonomikoki nola geldituko litzateken eskozia, independenti izango, balitz, uste duzu, horrek bai, izan duela zirik usirik? Baina, guzte baiet, oso, oso biztakoa da. Kurioz badibidez, irureta bosturtik gorakoen artean, pensio dunak izan diela, Ezezkoaren orduan horrek izan nahi du. Pentsioen oso hono esplikatu, kurioso da baitare, langabesi altuena dagon lekuetan, glasgon eta dandin, baiezkoak irabazidula, hau da, right. e, pobrezia puntu hoietan eta ikusi dute aukera bat aldatzeko. Nikuzet, eta ariketa demokratiko interesgarra izan da, eta politikoki irabazindela, hau da, Europa Oseari erakutsi zaio, eskubi hori batzu bali maute beste batzuk eraukibarerako luketela. Soritxarrez, e... Demokrazia ekonomikoa galdu da aukera bat behinzaat zeren eta planteatzen zena zen gizarte justuago bat. edo sozioekonomikoki beste eredu bat antolatzea ez, e, publikoari e, indar handiaago emanez, eta Londrezek ez du niuz interesik eduki sektori publikoaren alde jokatzeko ez. Bueno, Oskar Arantzabale, eibarkoa, eibarzalea, eta amara unean bizite egiten digu, berarekin ekonomia kontuak lantzeko, eta gaur esko zera begiraiarriko gara ezin bestean, Oskar. Prozesu ba, be. honetan ekonomiari ba. garrantzia mantzaio, eta hori mm -hmm. eipatu mm -hmm. neguenuk, eta gainera zuan bertan bizia zara. Bai, oin dela, ogei bat urte, oso bestelako azen orduan giroa ni uste te, ja, bertzaleak eguneko geiratzi den iristen, eh, sa, laukatu zango eh, genuke. Eta gauzak nolaldatu diren, no, ogei urte geroago, ba, ba, gutxiatik ez diela aga, gari jatera, Eta biztan denez, e, belaunaldi gazteak oso aldekoak omen dira. Beraz, batek da kimeniko urtera errepikatzen bali marrefenduna, bat aterako den, baina guset belaunaldi kontu bat izan daitekela. Eta zer gatik gertatu da aldaketago gehi urteotan? Bueno, asko kezaten dute, alde batetik, bueno, tatxerren politikak asko lagundu zutela, perak, e, e, bueno, iaia politika armantzun eskozien aurkakoa, e, e, eo aldearen alde, inglesak eta bar. Eta ero hortaz aparte, ba, bueno, hindi guztedet... E, Eskoziarrik, humiliazio puntu bat sentitu izan dutela, babeti geizkitratatuak izan dielako, eta petrola beraiena delako, eta esaten dute geizkirabilitzen ari diela. Orduan arraso asko dugu eta asko ekonomikoa, kuriosua da, normalean, abertzaletasunari harpeatzen zailoan la romantizismoa edo sentimentuetan doiniarrita egotea, eta oain kameron izan dut ez, bihotzari deia indiona, bai, gehiena ez. Horroan, gauzak asko aldatzen ari dira, bai konzeptualki, eta genitjun mitu asko erortzen ari dira. Ez. Bai. Taizugarra ipatu da prozesu honetan, Oskarte, de demokratikoa izan den, eta nola babestu diren batzuen eta besten eskubideak, eta barretagero bukaerareze, koerentea izan den ez da. Galtzailaren dimizioarekin esan nahi dut. Bai, bueno, nik uste, eh, batek alabesteak, eh, Zalmoneko Kamerunek dimitutu inbarazula. Maizalderan tizkoa izan baliz, Kamerunek ere, nik uste, tegunak zenbatu eta zitzula, ze, bueno, errazumabatuaren desegitea bere ondamena izango litzak ez. Egia da partartza oso altua izan dela, eta jendeari galdera zerioak egiten eh, honean, politika interesatsezaio, esa eh, tendencia denaren contrarra, si en menes atendute politikat interesatzen, na, bueno, galdera serio egiten direnenean biztan da baietz, baina denak ez dutela irizpide berdinekin boskatzen, ez eh? batzuk bihotzaekin jokatu dute, ez batzuk buruarekin eta askok poltxikoarekin, baina bildurraren botoa hor bai gertatu esan bai, dela, bai, askotan aipatu dute, ez ezta? Cameronek es, ez, amenazuri egin diotez ekonomikoki nola geldituko litzateken Eskozia, independenti izango balitz gustu duzu, bildur horrek izan dela sirikusirik? Ba, ni uzte oso oso biztakoa da. Curioso adibidez 35 urtikora artean, pensio dunak, izan diela ezeskoaren aldekoenak. orduan Horrek zerbait izan nahi du. Pentsioen atzai oso ondo esplikatu. Kurioso da baitare, langabesi altuena dagon lekuetan, glasgoun eta dandin baiezkoak irabazidula, hau da e, pobrezia puntu oietan eta ikusi dute aukera bat segola aldatzeko. Nikuzet hariketa demokratiko interesgarra izan da eta politikoki irabazindela, hau da Europa Oseari erakutsi zaio, eskubi hori batzu bali maute beste batzu keroiki barerako luketela. Zorit jarrez, e, Demokrazia ekonomikoa galdu da aukera bat behinzaat zeren eta planteaiatzen zena zen gizarte justuago bat, edo sozioekonomikoki beste eredu bat antolatzea ez, e, publikoari e, indar handiago emanez, eta Londresek ez duinuz interesik eduki sektori publikoaren alde jokatzeko ez Amaitu da entzun gaia, idatzi aukeratu dituzun erantzunak beheko laukietan. hirugarren testua. Entzungaia bi aldi zentzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzenak. Orain minutu tardi duzu galderak irakurtzeko. Irakurri galderak. entzun testua Donostiako Nazioarteko Cinemaldia Ostiralean abiatuko da 62 bigarren edizioa. zinemagintzak konprometitua erakutsiko duen edizioaz eta Aspaldiko urte luzeetan aurreneko aldiz euskerazko filmea izango duena saile ofizialeko leiaketan. Josel Rebordino Cinemaldiko zuzendariak esan berri du euskal zinemagintzak une gozoa bizi duela ezagut Jon eta Koldo Suek batzatu zen adierazpen horrekin. Bai, nikuzte daietz. Azken finean e, zinemaliane beste pelikula izatea horren adierazle da hasta. Hor kontoni Samarda aurren la urte egintzala Europar batasuneko lege bat. Orain ari naiz film luzei buruz, eh? bai. Ta, lege horri esker e, euskaraz pelikulak egiten hasizeran. azkenean e, behartzen zitun behartuko mailartean televistak euren inguruko industrian e, inbertitzera, eta horri esker uneko, esanidet, televistoidia que un eco seia arena brekontua, beraien e, inguruko produkzioetan gastatu bi hartuten, horri esker berabaki izan eusko jarlaritza eta ETBek erabaki zuten euskarazko sinari e, garrantzia ematea, e, hau Chebestekin hasi giñan eta ordutik ba urtero bi ur 2 pelikula egiten dira gutxi gorabehera euskeraz eta nikuz ezbait maila igotzen Juan dela eta iritsikera da oso puntu majora eta nikuz utzango dela zinemaldian balima gaude ba izango dela eta labur metraietan adibidez kimuak sailak lagundu du bai bueno kimuak ekizugarri eh, lagundu du eta eta zentsoretan ikuzte atarikoa edo egin izan duela labur metraien munduak ez? hemen labur labur edo labur metrai ugari eginda eta nazio artean oso bide luzea egin duenak es ba oskaratara iritsi itite arte eta guztiei. Orduan nere ustez ere ez da e, bapatean alako eklosio bat egon deni ta aurten zinemaldian hori, es, ba, euskal pelikular asko dagonik baizik eta ibilbide baten emaitza ere badela. Ba, azken urteotan urtero urtero, ba, dakiparago ba, gente pillaga poza egin izan dituena, ba, bi urte taime pelikula ket beti egondira horra eta bueno, aurten tokatu da, ta ziurrenik, ziurrenik aurten zinemaldiak apostu egin badu, ba, adiberez Sail ofizierren alako pelikula bat jartzekoa izan da, ba, benetan onona delako. Ze berez eskotan e, badirudi, ba, zinemaldiak, ba, pelota moduko batean go bertako produktuei. Bueno, nikuzte mundu zinemaldiek ba beren inguruko pelikuleei kasu egiten diela, ba, Berlinen Alemanei edo Venezean, ba Italiarrei, baina bestetik ere, ba atzak arrapatzeko modu bat ere bada Euskal Herriko pelikulak programatzen aste bazia ta kalidaderik ematen ez badute. Orduan, ni konbentzituan hago, sartu dienak bezat kalitatezko pelikulak dire. Eta gero Donostia adibidez, nazioarteko zinemaldi bat egoteak berak lagundu du hemen zineko hizpenea zure ustez mailen. Gustatuko leteaek pentsatzea, zinemaldia saiatzen da, ba bueno, alduenean. Bertan laguntzen, zentu ez duer ez, batetikan, ba, bueno, plataforma bada, pelikulak, nazio hartera ezagutzerera mateko, bai e, kasetariei eta bai salmenta etxei, eta bestetik, bai e, saiatzen da lan egiten, bai koizleen elkarteekin eta bar, bai ikusten eazte behar dituen bertako industriak, eta zentzutan lagundu ezak entzinen baldiak, ez? Donostiako Nazioarteko Cinemaldia Hostiralean abiatuko da 62 bigarren edizioa, cinemagintza konprometitua erakutsiko duen edizioaz eta aspaldiko urte luzeetan aurreneko aldiz euskerazko filmea izango duena saile ofizialeko leiaketan. Joselu Rebordino cinemaldiko zuzendariak esan berri du euskal zinemagintzak une gozoa bizi duela, eztagit Jon eta Koldo Suek batzatu zena dirazpen horrekin. Bai, ikuste daietz, azken finean cinemaldia e, nahizte pelikula izatea horren adierazledazta. Hor kontoni samar da aurrenko dela batzi urte, gintzala Europar batasuneko lege bat, horrein harinaiz film luzei buruz. Eh? Bai. Eta, lege horri esker e, euskeraz pelikulak egiten aziziran, azkenan e, behartzen zitun, behartuko mellartean telebistak euren inguruko industrian e, inbertitzera, eta horri esker uneko, ez onet, e, telebistak uneko zeiaren aurre kontua bereien e, inguruko produkzioetan ekastatu behartzuten, ez da? Eta horri esker, beherabak izan eusko jarlaritza eta ETEBek erabaki zuten Euskarazko zinari e, garrantzia ematea, e, hau bestekin asi guinan eta ordutik ba urtero bi 2 ur, pelikula egiten dira gutxi gorabehera euskerez eta nikuz bad maila igotzen joan dela eta iritsikera da oso puntu majora eta nikuz utzango dela zinemaldian balima gaude ba zerbait itzengo dela eta laburmetraietan adibidez kimuak sailak lagundu du bai bueno kimuak eh, kizugarri lagundu du eta eta zentsuretan ikuzte atarikoa edo egin izan duela laburmetraien munduak ez hemen labur laburmetraia edo laburmetrai ugari eginda eta gernazioartean oso bide luze eginduenak ez ba oskaratara iritsi elite arte eta guztioi. Ordua nere ustez ere ez da e, bapatean alako eklosio bat egon deni ta aurten zinemaldian hori, ez? Ba, Euskal pelikula asko dagonik, baizik eta ibilbide baten emaitzare badela. Ba, azken urteotan urtero urtero, ba, taki parago ba, jende pillaba poza egin izan dituena, ba, bi urte tamien pelikula ket bat egon dira hori eta bueno, aurten tokatu da, eta ziurrenik, ziurrenik aurten zinemaldiak apostu egin badu, ba, adiberez Alfizierren alako pelikula bat hartzekoa izan da, ba, benetan onona delako. Ze berez eskotan e, badiru ba, zinemaldiak, ba, pelota moduko batean go bertako produktuei. Bueno, nikuste mundu zinemaldiek ba beren inguruko pelikulei, kasu egiten dielak, ez? Ba, Berlinen Alemanei edo Venezean, ba Italia, baina bestetik ere, ba atzak errapatzeko modu bat ere bada Euskal Herriko pelikulak e, programatzen hasten bazea ta kalidaderik ematen ez badute. Orduan, ni konbentzituanago sartu dienak bezat kalitatezko pelikulak dire. Eta gero Donostian adibidez Nazioarteko zinemaldi bat egoteak berak lagundu du hemen zineko hizpenea zure ustez mailan. Gustatuko litzakeela pentsatzea zinemaldia saiatzen da, ba bueno, alduen hinean Bertan laguntzen, zentu ez duer ez, batetikan, ba, bueno, plataforma bada, pelikulak, nazio hartera ezagutzerera mateko, bai e, kazetariei eta bai salmenta etxei, eta bestetik, bai e, saiatzen dalana egiten, bai koizleen elkarteekin eta bai ikustenea ze behar dituen bertako industriak, eta zentzutan lagundu ezak entzinen baldiak, ez. Amaitu da entzun gaiak. Idatzi aukeratu dituzun erantzunak beko laukietan. Amaitu da entzumenaren satia